Néha vannak tematikus szlemek, és ez egy biblia szlemre íródott, ahol választanunk kellett egy alakot, és akkor valahogy köré építeni a szöveget, és én az álomfejtő Józsefet választottam, mert én pszichológia szakot végeztem, meg pszichológusként dolgozom, és volt egy ilyen nyitánya is, vagy egyfajta mottoja, hogy ez azoknak, akik elmesélik, mit támadtak előző este, miután meg tudják, hogy pszichológia szakot végeztem.